Майстер Абрагам пообіцяв виконати все, що князь Іреней вимагав від нього. І вже був знов рушив до дверей, але князь іще згадав про те, що князівна Гедвіга відчуває до Крейслера особливу відразу і сказав, що її віднедавна мучить химерні сни і видива. Тому лейб-медик приписав їй з наступної весни лікування Сироваткою. А тепер Гедвіга ще й уроїла собі, що крейслер утік з божевільні і при першій ліпшій нагоді накоїть тут лиха. Скажіть мені, мовив князь, скажіть мені, майстре Абрагаме, чи в цього розважного чоловіка є бодай якісь сліди розумового розладу? Майстер Абрагам відповів що хоч у Крейслера не більше ознак божевілля, ніж, наприклад, у нього самого. Він проте часом поводиться трохи дивно, майже так, як принц Гамлет, і тому стає ще цікавіший. Наскільки мені відомо, мовив князь, юний Гамлет був чудовим принцем із старовинного королівського роду. Лише інколи носився химерною ідеєю що всі його придворні повинні грати на флейті. Високим особам не гріх мати химери, це ще збільшує пошану до них. Що в людини без становища і роду вважають безглуздям, те у високих осіб сприймають як приємну примху видатного інтелекту, яка викликає подав і захват. Панові фон Крейслеру належало б звичайно, триматись скромно. Та коли йому заманулось наслідувати принца Гамлета, то це свідчить про його гідний схвалення потяг до високого, що, мабуть, розвинувся в ньому внаслідок його непереборної схильності до музичних студій. Тож можна йому вибачити, коли він часом поведеться трохи дивно. Здавалося, що майстер Абрагам так і не вийде сьогодні з кабінету князя, бо той знов його погукав, коли він уже відчиняв двері, і захотів дізнатися, чому князівна Гедвіга має до Крейслера таку дивну відразу. Майстер Абрагам розповів, як Крейслер уперше зустрів князівну і Юлію в Зігартфовському парку і висловив думку, що Крейслер, бувши в дуже збудженому стані, Звичайно, міг справити негарне враження на дівчину з такими чутливими нервами. Князь досить схвально висловив надію, що пан фон Крейслер, мабуть, не пішки прийшов у Зікартхоф, а залишив карету на котрізь із широких алей парку, бо, звичайно, пішки ходять тільки всілякі авантурники низького походження. Майстер Абрагам нагадав князові відомий приклад з одним відважним офіцером, який дійшов від Лейпціга до Сіракуз, жодного разу не підбивши підметок. А що стосується Крейслера, то він, напевне, залишив десь у парку карету. Така відповідь задовольнила князя.